היום שכה התיש ואיך הוא בטיחו כבוי כל כך לפני חבר עליכם הגשם הראשון הרציני. לא, כבר היה גשם רציני. זה לא הגשם הראשון הרציני. מתי היה, היה... גשם רציני? היה, היה. מתי? היה אני היה. לא זוכר. אני זוכר את הגשם שהיה לנו הבוקר, מוקדם, מוקדם, מוקדם. וואי, וואי, וואי. אבל זה אומר שזהו, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק. לחורף. בחורף. כן, נו, לא, מה לעשות? אז אנחנו עושים את זה עם צוות הוואי נחל, עם אופירה גלוסקה, מ-68', ואחרי הפתיחה, אז קודם כל אנחנו נציג את עצמנו למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, למרות שזה הרי לא ייתכן. אתם בצחוק בשתיים, עם אמירה ואיתי. אהרון מורג. ועם דותן הטכנאי. ואתם על רדיוקסם 106 FM. נכון, ועכשיו תגידו שלום לריקה זריי. זה גם אין קונטרסט זה נועד להזכיר לכם שפעם היו חתונות כאן, ואם זה מזכיר לכם את השיר הידוע... וזה... אה, מה? למה? למה זה נעשה? <laughs> מה? לא יפה? יפה, יפה. לא נחמד? נחמד, נחמד. אז, אז מה את, את שואלת? מה, סיבה מסוימת, יפה אם בחו"ל, מה? קודם כל, זה היה להיט במצעד הצרפתי, אבל... וגם אפילו בארץ, כי השבוע לפני 49 שנה זה היה... במצעד הלועזי, בכל ישראל, כן. יפה. אבל יש עוד סיבה. נו. כי השיר הזה נקרא, אני ביום ראשון. באיזה יום היום? ראשון, אמיתה, לדעתי. בבקשה, המתבדיאתי. הנה, אז הנה, אנחנו... היא עליזה uh, מדי בשביל יום ראשון, אם אתה שואל אותי. אם את uh, חושבת ככה על, uh, על השיר הזה ששמענו, אז uh, תכף uh, יהיה משהו... עליז. לא פחות עליז. זה גם חתונה, זה שיר חתונה מסאלח שבתי, ההצגה, לא הסרט. אז איפה שיש... את, uh... זה בגלל שאתה מתגעגע לחתונות שמזמן לא היינו, לא הוזמנו, לא נערכו, לא נעשו? קודם כל, אנחנו נחזור לחתונות רק כשהמצב יאפשר רק זאת. רק אחרי הקורונה. אנחנו לא הולכים לחתונות מחתרתיות. בוודאי. גם לא הזמינו אותנו. לא הזמינו לא אותנו, הזמינו בדיוק. לא הזמינו אותנו. שאנחנו שומרי חוק. אנחנו? בוודאי. 아. עכשיו... אם יש חתונה, כן. בדרך כלל צריך גם איזשהו רב שיערוך את הטקס. רצוי. אין להם חתונה רפורמית. אולי הרבי ג'ו קפרה. מבקשים ברכה בום הראשון שרו על uh, רבי ג'ו קפרה. Uh, ואני חושב שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע שיר שקובי עוז כתב לשרית חדד, זה לא גם מכובן, בסימן uh, חתונה? לא, בסימן uh, יאללה לך הביתה. תישארו איתנו. בדיוק, לא ילכו לשום מקום. לא רוצה אותך כאן בדירה. כל מה שהיה בינינו אמש, התהפך להיות פתאום נורא. ברור nice כשאין לשיר. אחלה שיר, אנחנו אוהבים אותו, ואת יודעת מה עם הכפר? היא ביקשה ממוטי שילך הביתה. כן. אז יש לנו כאן מוטי, אנחנו לא רוצים שהוא ילך הביתה, כי הוא מוכשר, הוא נחמד. איזה מוטי? והוא גלעדי. אה, בוודאי. אז בואו נמשיך את השרשרת הזאת ונשמע את מוטי גלעדי שר שיר שנקרא קוסקוס. כוס. כוס מתחיל רגוע. לאט, אחר כך קצת, תופס קצת. האש עולה. כן, לוקח לו זמן לעשות, להתבשל. עם אחד, מאוחד, מלוכד, יחד שטעי ישראל. הפולני אוכל קוסקוס. Maroccai, Omer Vos-Vos Chifach, Omer Taimani La Mamaliga Romani Ahoa, Chifach Romani Rokid Bitsa' Adi-Temani Intemaniami Bucurest Omer La Chachno Nizda Best Haaai Saniyeku Zurgeli Rosseeing Venipacite Mishach Some heroes <laughs> Some heroes Some heroes Some heroes Some heroes Some heroes Some readers Some heroes Some heroes Justice Mazk ואשפולו ובודקה יש, וממכלל פה מתבייש, שמתבייש, לראות פרסי קצת בוסבוסי, ובוסבוסי קצת טוניסי, וטוניסי קצת רומני, ורומני מרוקני, ובוחרי קצת הונגרי, והונגרי קצת בולגרי. פולנית, קצת הימני, לא אהמתוק וקפקזי קצת טוניסי, וטוניסי אשכנזי אחד אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. העיראקי אוכל בקשיש סיגרים עם כפי טפש ותאמין לא תאמין, התימני יאכל חמים. וטגן בשר כמו הפולנים וטגן בשער עם התבלינים. אומברג מסעוד א-סעודה. אומא סעודה. מהו סעודה? קוסקוס קוס, קצת אשכנזי, אבל עד שולן תונסי. וישראל פה נאבים. ונאביתי מדם שמישל. עזר לעזר פה ערבים. מי שכבר עזיק. ומסבילל ומימילל, שכבר מגיע ירד אוהל. עם ישראל. תודה לאל, תודה לאל. אוכלים אחד עם השני, במקום אחד את השני. והשולחן רחב מידות, ומסובים כל העדות. ויש גם סיר ויש בשר, ויש תרבות ויש מוסר, ותחת עץ התאנה, כל אזרחי המדינה. אר אחד, מאוחד, מנוכד, יחד שכחה. עשה לנו תיאבון השיר הזה. כן, עם מות המשיח בשיר, המציאות היא לא... אבל למה את מקלקלת? יש פה קוסקוס, יש פה ממליגה, יש פה... טוב, ממליגה יש חמים. כן, בסדר. ופילטפיש מוזכר שם. טוב, הבשורה הכי טובה של השבוע שעבר הייתה שיש חיסון. טובה למי? לכולנו, מה זאת אומרת? Aha. לא רוצה חיסון? לא. אז אני אקח, <laughs> אז אני אקח. זה החיסון של חברת פייזר, שיעלה הרבה מאוד כסף, אבל... לא אה... בטוח שיש, אבל ממשלת אולי... ישראל תשלם מה שצריך. בוודאי. אז לפני כמה חודשים, זהו זה, דיברו על החיסון הרוסי, וזה היה מערכון כל כך שזה מצחיק. שזה הדסה קנו, נדמה כן. זה המארחון כל כך מצחיק, שהם בעצמם צחקו ונחנקו מצחוק. זה הכיף לראות אותם, אתה רואה שהם נהנים מכל דקה שם. אז בואו נראה, בואו נשמע את זה. שלום לנציגי הקהילה הרפואית בישראל, נמצא איתנו פרופסור ארכדי יושנטוב מהמכון הממלכתי לרפואה במוסקבה. אני דובר רוסית, אני אתרגם לפרופסור את השאלות שלכם. שלום זה פרופסור יושנטוב, ישראל, ברוך זה בא. שלום גם אתה, אני שמח פה איה. הוא אומר שהוא שמח להיות פה. פרופסור, יש זה איתנו נציגים של כל קהילה של רפאי ישראל. רציתי שואל שאלה. סליחה, רציתי שואל מספר שאלות. נו, בבקשה, שאלת, אני הנטל. דוקטור ברק צור גד, מהספר רופא, מתי? התחלתם לפתח פשוט. זה רפא שאלת, חיסון המטה, אתה מתחיל אבדת. נו, פוטין התקשר לתלאני שבוע לפני היום. פוטין התקשר אליו לפני שבוע. פוטין אומר את כל העולם מפתחת, זה חיסון לקורונה. אני רוצה, רוסיה מפתחת ראשון. אם אנחנו לא ראשון, אתה הלך לגולן. Okay. מה הוא קשור? דברי, uh? לא, אתה... Uh, uh. הוא התחיל לפתח את החיסון לפני שבוע, cool. כשפוטין... דרש ממנו לעשות זאת. זה לא עקיוני, אתם התחלתם לעבוד לפני שבוע, כבר יש לכם חיסון? רפ"א שואלת, איך זה באחד שבוע אתה עשיתי? זה חיסון הקורונה. לא, לא שבוע אחד. לא, שבוע אחד לפני היום, פוטין מתקשר, אנחנו נתארגן מעבדה, לקנות מבחנה, זה לוקח ארבע ימים. לא, על חיסון אנחנו עבדת נטו שלושה ימים. לרוב לוקח חמש שנים לפתר חיסון. איך עשיתם את זה בשלושה ימים? הוא אומר את זה רופא, איך ככה קצת זמן עשיתי חיסון? נו, אנחנו מדלגת שלבים לא הכרחי, וחסכת זמן. איזה שלבים מדילגתם? שלבים אתה לא עשית, מה? נו, לא בדקת עכבדים, אין זמן. ואנשים לא מסכים ניסוי. ‫לא ישר, עשיתי חיסון. ‫החיסון מרפא קורונה? ‫זה חיסון. אבדת? ‫-נו, במתי חיסון אבדת? ‫בטח. אדם שחיסון מקבל את, או הלכת. ‫הוא אומר שכל מי שקיבל את החיסון ‫מתרפא מהקורונה. ‫מה עם תופעות לוואי? ‫יש גם תופעות לוואי לחיסון? ‫חלפי המרד, זה לא תופעות. יש יש, יש לוואי תופעות, אבל זה בדיוק. אתה יכול לתת דוגמה לתופעות של לוואי של החיצור? רפה רציתי דוגמה של זה תופעת לוואי. דוגמה, נו, יש תופעת לוואי, מוות. יש חוב גבוה מאוד, ואז מוות. נו, יש פעם גם משתעלת הרבה, ואז מוות. אבל חוץ תופעות הלוואי העיקריות הן מוות, לפעמים אימשיהו לבכון, לפעמים ישר מוות. חוץ מזה הכל טוב. דוקטור, עד ה-15 רמב"ם, אומרים בצטי של פוטין קיבלה חיסון? זה פוטין, בת שלו. קבל את זה חיסון? לא, לא בת בדיוק. נו, אימא שלנו, עם פוטין, לילה אחד בסוצ'י. אולי בת, אולי לא בא. בכלל הייתה חולה בקורונה גם? זה ילדה פוטין, זה חלה בקורונה. לא, לא, לא, לא. היה כאב קצת גרון, אבל לא. טוב, תודה רבה לפרופסור ארכדיה יושן טוב. תודה רבה. ולא אחרת. וכבר אמרנו שזו הסאטירה הכי שנונה, הכי נושכת והכי טובה של הכהנת כיום. והם נורא נהנים. בצדק, הם גם נורא, גם נורא, נורא, נורא מוכשרים. זה באמת, כן. חפשו את זה ביוטיוב, אז תצחקו יחד איתם, כי גם הם שם תוך כדי המערכון פשוט לא, לא עומדים בזה. טוב. בתוכנית שלנו, אנחנו שמענו שירים בשלל שפות. נכון. שמענו, כמובן בעברית. בטח. באנגלית. ברור. צרפתית. גם. גרמנית. למה אפילו לא? אפילו גרמנית היה לנו. איטלקית, אני חושב. גם היה. שבוע שעבר. כן. איטלקית, איטלקית מעורבת באנגלית, שזה היה נהדר. היה משהו כזה. אבל שבדית לא היה לנו. אף היא שפה מכוערת. למה את אומרת ככה? למה את אומרת ככה? טוב, אולי את צודקת, אבל זה, <laughs> אבל זה לא משנה. <laughs> נשאר בשבדית. אה, לא טוב שאת שואלת. אז אה, בואי תגידי עכשיו מזל טוב לאנפריד לינגסטאד, שהפרידה, שהיא, שהיא הלא בלונדית. מאבא. מאבא. כן. היום היא חוגגת את יום הולדתה ה-75. מזל יהיה חוט של אבא? מדברים על זה אמור. מדברים המון. על זה, אבל מי יודע. אנחנו אני... בעד. מי... אני לא יודע. רגע, זה לא שיר של אבא? אני אמרתי שזה לא שיר של אבא? את שמעת אותי אומר שזה לא שיר של אבא? בשוודית. תשמעי שזה שיר של אבא, אבל בשוודית. טוב. אנחנו אוהבים את השיר הזה. ואם השוודית פוגעת לך באוזניים... רגע, והשאר שלה גם שרויים איתה בשוודית? נחכה ונשמע. אם השיר הזה פוגע לך באוזניים, פשוט תתמקדי במנגינה. אין בעיה. הנה. קוראים לזה פרננדו, או פרננדו בשוויד. ומלס כדוכן ולורת ותוצאונן כונן ואין דור אדור. צוריין כאן ותום יותר רע. מנתווה נספיק ירינותים על מוסטלר הזה. יוהרוקס ומיס מן שערה. ומדיר זו טרורה בתא כונדרה בבורדין. אני לא רגלת אסונגר, שספילה, ספילה, ספילה, דום פרמר. ורומנדרה, זובי קירש, הליכוד, אל תרוס, המורי בר יסר, אלה שכולה מברם אפילו השבדית לא מקלקלת את השיר. לא, אבל... אהבתי את הדינגילינגי שמה. כן. אין מה לעשות, אבא זה אבא. אבא זה אבא, כן. אממ... אני חושב שאנחנו נאחל אה, עוד מזל טוב ועוד יום הולדת שמח. רק אל תעבירו אותי ליפנית עכשיו, כי יש גבול. אני אתן לך שיר מחרוזת בעברית, איך זה? זה טוב. יפה, טוב. כל הזמן את מקטרת, אז הנה. טוב. אז מחר, כן. מאיר סוויסה יהיה בין 65. אה, כן, אין על מאיר סוויסה. כן, הוא מצחיק. מצחיק. כן. מזל אני... טוב. מזל טוב, כן. מזל טוב יום קודם, אבל זה בסדר. היום הוא בין 64 ו-36. היום הוא בין 65 פחות יום, יותר קל. טוב. אז אנחנו נשמע אותו, אבל לא לבד, עם, עם חברים. אה, לא. לא? לא. מה קרה? כי זה לא מערכון, אנחנו נשמע אותו במחרוזת שירים, ולא סתם שירים, שירי להקת הנחל, או להקות הנחל, אבל הוא לא היה בלהקת הנחל, הוא היה בלהקת השריון. אוקיי. Okay. וגם משה בקר היה בלהקת השריון, ושניהם נמצאים במחרוזת הזאת. מי כן היה בלהקת, בלהקת הלחל? מי? ירדנה ארזי. כמובן. יפה. היא אז... גם פה? היא גם פה, אבל mm. מה שיותר מפתיע, מי שנמצאת פה, זה גם עופרה חזה, שלא הייתה בלהקה צבאית, וזה לפני כנראה, נדמה. לפני כנראה הקסח בין כן. המעריצות של... ואופרה. ירדנה ועופרה. הקסח שאולי לא היה בכלל. אולי לא היה, כן. אבל, אבל... נדמה לי שעופרה כן התקבלה, והיא החליטה לוותר, אם אני זוכרת נכון, את הסיפור. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. יש שרתה כפקידה, לא יודע, מלוא התקופה, אבל כן. ו ו והיה ניסיון להחיות את שוקולד מנטה מסטיק. יחד עם רופאה. כן, לא הלך. להלך. הם יצאו לסיור רופאות קצר בחוץ לארץ. ו... זה לא היה זה. כן, כנראה שעופרה הגיעה למסקנה שהיא uh, רוצה לעשות את זה לבד. וטוב אז, שכך uh... היא הייתה לקריירה הנהדרת. אז נשמע את... לחוות מה זה היה, לחוות מה הם התחברו ככה, אתה זוכר? באיזושהי תוכנית טלוויזיה בשנות ה-70 או ה-80 כנראה, כנראה ה-80 בשחור לבן כזה. הנה אנחנו נשמע את <ע> <ע> המחרוזת. <ע> <ע> ושנה חלום נרקומה, למ״מ, יער למלא מקום הוא המ״מ. פותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים, קופיות שלוש דורים, אם קיתנו ספינת משחית, ובמקום חולצת שבת, נו הייתו סילון נחל. במקום, עצור, תן, המכנסיים, לא ניתן, לא ניתן. לא ניתן. יא, יא משלטי, יא משלטי, ותשארי ללא קירות. יא, יא מטבחי, יא ויטתי, וכוכבים כמד. Mishla, Pia, Mishla. שנים עשר, בכל משק לחוד משוגע לדבר, בכל איש במשק מילול ועד צאן, הוא שר את השיר על 12 טון. ארבע שנים עשר לחודש, שנים עשר, הוא רץ בשדה והוא לא נמכר. ופתאום הוא נשכב על פי שווה... ‫הרסות אותי זה שנים עשרתון. ‫-שתים עשרתון, כן, שתים עשרתון, ‫בחלום כל פשט מסיח לא חשוב של מה. ‫חסקה לבאסה! ‫חסקה לבאסה! ‫חסקה לבאסה! ‫חוסקה לבאסה! ‫או, שתים עשרתון! תמיד כיף להיזכר. זה עושה נוסטלגיה לתוכניות שחור לבן, בשחור לבן, טלוויזיה בשחור לבן. זה מה שהיה כן, אז הנה משהו שאת מצאת לנו דווקא ביוטיוב, ויש שם די הרבה דברים נחמדים של ניקוי ראש. אז הנה, ניקוי ראש עושים הגשש. החיוור. הכי נכי, אז במצב הנוכחי שלו הכל אחי. אז במצב הנוכחי שלו שלא הכל. חלפון! חלפון! אתה אל תתערב. לא דיברתי. אז תתערב. חלפון! חלפון בחיית אבוי! חלפון היום יום הדין! חלפון! שלום אדם טרס. אתה חלפון? לא. אתה יועץ? לא, אני סוויסה. אז מה אתה מתערבב? חלפון! את העיניים שלך אני אוציא אחת לאחת בזוגות? את הפרצוף הבטטה שלך אני אעשה לוח מודעות, יא חלפון. טוב, אדון פרס, מה עשה עליך חלפון? שחלפון הלך אצל רבין ואמר לו לזרוק אותי מהמשרד החדש שקיבלתי מאצל דיין יד שנייה. דיין? דיין? חלפון! אמר לו לעשות אותי משרד תקשורת, מה, אני טלפון? חלפון! אדון פרס, הוא גר שם. אתה אל תלמד אותי, אני יודע יותר טוב ממך. חלפון! אבל אתמול עבר דירה. חלפון! שוויסה אל תשגע אותי היום יום הדין סוויסה! יש גבול לעצבים! חלפון! אדם פרס אני לא רוצה להתערב אבל חלפון זה בן אדם חזק! חזק גם אני חזק! חלפון! אבל הוא... הוא יועץ! יועץ גם אני יועץ! חלפון! אין דין יועצותך כדין יועצותו אתה תפסיק עם היועצותו יועמק עזוב אותי אם זה חלפון! אדם פרס! אדם פרץ, מי עשה את רבין ראש הממשלה? לא מעניין אותי מי עשה את רבין ראש הממשלה. מי עשה חלבון? הנה, אמרת. אדם פרץ, מה? מי עשה את אריק שרון יועץ? לא אכפת לי מי עשה את אריק שרון יועץ. מי עשה גם כן חלבון? חלבון הוא מחבר והוא מפרק והוא עושה וגם כן הוא. גם כן הוא הכל, הוא חלבון. הוא מייעץ? גם מייעץ חלבון. ואני לא מפחד ממנו. חלבון! זה היה, עצבני. חלפון! אתה עומד פה! עומד. הנה שוויסה! שלום, אדון חלפון. שלום. מה נשמע? ברוך השם. אדון חלפון, הוא רצה לדבר אותך באיזה עניין. אני כבר לא רוצה לדבר. מה שלום רבין? ברוך השם, תודה רבה. חזר מחו"ל. היה באמריקה? ברוכים השווים. תגיד לו, בעניין המשרד? לא צריך משרד, איזה משרד? בעניין זה שהוא אמר שתשים אותו משרד תקשורת בגלל ההצעה של ה-62. טוב, מה בעניין הזה? אדון חלפון, אני רק אמרתי לסוויסה שאתה עושה דברים במדינה ומתכנן תפקידים לאנשים. באמת. במסגרת תפקודיך ויועצותיך, אתה גם כן הלכת אצל רבין. טוב, איפה אלך? תבוא אצלי! עכשיו, זה גם יצא, יצא נהדר, כי סוויסה, כן, סוויסה. עכשיו, חלפון, בואו... קצת קצת היסטוריה. חלפון... נדמה לי לשמוע, יעקב חלפון היה באמת יועץ בכיר ליצחק רבין בתקופת כהונתו הראשונה כראש ממשלה. הוא בחש פה ובחש שם, כמו שאנחנו יודעים. עכשיו, מי ש... טוב, כמובן, מי שהיה פרס זה טוביה צפיר. שעשה אותו מדהים. ומי שהיה סוויסה זה, זכרו לברכה, ספי ריבלין. ומי שעשה את חלפון זה אה, שחקן בשם עוזי לוי, שהוא... המשחק היה בשבילו לא רק תחביב, כי הוא היה למעשה מנהל בכיר בחברת ביטוח. וואלה. מאוד בכיר. יפה. אבל אה, הוא נהנה לשחק גם, אה, גם בתסקיטי רדיו וגם... אה, ועשה את זה בכישרון כראש. רב? הוא עשה את זה בכישרון מצוין, וככה זה כשאתה נהנה משירותיהם. של כותבים נהדרים פה, <חלט> קובי ניב ובית מיכאל, ומי? מי? קובי, אמרתי קובי. אמרת קובי, אמרת מיכאל. בית מיכאל, אפרים סידון. אפרים סידון גם היה שם. ו... והיה רביעי, ועכשיו אני... רגע, רגע, רגע, חנוך מרמרי היה הרביעי. אה, כמובן, כמובן. כן. טוב, אז זה היה, אה, נזכרנו בעבר. תמיד טוב, במיוחד לה... כשעבר כל כך מצחיק. עכשיו נלך לעבר היותר קרוב. אז אמרנו, שבוע שעבר, הבשורה הטובה הייתה כמובן של פייזר, שהם מצאו חיסון שעובד, 90%. אנחנו לא יודעים. הם אומרים 90%. בסדר. מה את מתווכחת איתם? שהם התחסנו קודם ואחרי זה נראה. הם התחסנו קודם. הבשורה הלא טובה כן. של השבוע שעבר... שפייסר מצאו חיסון. לא. <laughs> אז מה? הבשורה הלא טובה של השבוע שעבר הייתה לחורפנים, למינקים המסכנים שפתאום פיתחו מוטציה בדנמרק, ואז התחילו äh, לחסל אותם. הרב הגיע גם ליוון. כן, אז את רואה... רגע, <אח> ממילא התכוונו לחסל אותם בש... בגלל הפרוות. אז עכשיו חיסלו אותם בגלל המוטציה. ומה עושים עם הפרוות שלהם? איזה... הם שורפים. לא חבל על כל הפרוות? לא חבל על תעשיית הפ... לא חבל שמשתמשים בחיות לפרוות? בהחלט, זה הכי חבל. נכון. אומרת מי שיש לה פרווה בארון שלא משתמשת בה. אה, hey, ירשתי את זה מאמי זכרה לברכה, מה אני אעשה עם זה? אגבור את זה, מה אני אעשה עם זה? אני יודע, כשאני אהיה ברוסיה, אז תוכלי לבוא לא, תודה. אחרי הקורונה. Yeah. טוב, אז כל זה מוביל אותנו, yeah. אם דיברנו yeah. על מינקים. אז נראה לי הגיוני שנשמע להקה שהצליחה בתחילת שנות ה-70, והשם שלה היה בלומינק. Yeah. הם לא התכוונו לחורפה, yeah. אני חושב שהם התכוונו לפרווה, אבל לא חשוב. בלומינק. Uh -huh. השם של השיר נשמע קצת אירוני בהתחשב בעובדה שחיסלו את המינקים, mm -hmm. זה נקרא uh, Good Morning Freedom. אהה. Uh -huh. אבל זה שיר נחמד. Good bib אפשר להגיד שהמינקים בדנמרק היו מאוד בלו עצובים. Mm -hmm. כן. נעזוב את זה עכשיו. בהחלט. והגיע הזמן, לד... okay. לדעתי, ללכת לסטנדאפיסט שאנחנו אוהבים באופן מיוחד, אבי נוסבאום. בהחלט. עובד מהבית, ועושה את זה כבר בפעם ה-20, חגיגי. שלום לכולם, עומד yeah. מהבית חוגג עשרים, מזל טוב ושלא תדעו צער. נתחיל בעדכונים. הבשורה הרעה מקדם ההדבקה עלה השבוע בחצי אחור, זו הבשורה הטובה, אף אחד לא יודע מה זה מקדם ההדבקה. בכל מקרה, החיסון של המכון הביולוגי יצא לדרך, אך לצערנו הנשיאה נפגש השבוע עם גנץ וביבי, וכרגע, בנוסף לתסמינים הרגילים, הוא סובל גם מגמגום וכתבי אישום. ועכשיו להנחיות. בעקבות העלייה בתחלואה, הממשלה לגבי מערכת החינוך, ביום ג' לחבר את הקפסולות של א' וב', ביום ה' נכניס שזו הייתה מאלף ועד ולכן צריך להפריד חזרה את ג' זה א' ב'. לגבי תלמידי התיכון, אני מבקש לגלות בגרות, שתגלו שלא תהיה לכם בגרות. כמו כן, ייתכן שבעתיד, במקום להשתלב בשוק העבודה, תרצו להשתלב בעבודה בשוק. אגב, שוק, הבחירות בארה״ב הסתיימו. למי שלא הבין את התוצאה, זה בסדר, גם טראמפ לא. לגבי עסקים, חנויות הרחוב יפתחו השבוע במגבלה של עד 4 לקוחות בחנות כדי להקטין את הסיכוי להדבקה בפועל, ועד 4 פריטים ללקוח כדי להקטין את הסיכוי להוצאה לפועל. מי שגילה שכל מקדי החורף משנה שעברה כבר לא עולים עליו, קטן עליכם. בכל מקרה, אל תגזימו בקניות וקחו בחשבון שזו עונת מעבר, או בשמה המלא, עונת מעבר לך בראש, שלבשת סוודר עם מכנסיים קצרים, חוטלות והוויאנס. אגב חורף, בגלל הגשמים ייתחנו הצפות במספר מקומות. תושבי אשדוד, בעקבות השיטפונות, רחוב המעפילים הפך ליורדי הסירה. התושבים פונו למלון, אבל בגלל חוסר טקט, למנון לגמים. בכל מקרה, העירייה לבתי המלון כי הגיעו מים עד נופש. למרות זאת, במלונות מקווים שעד לשבוע הבא מזג האוויר ישתפר והמלונות שהיו סגורים בגלל השיטפונות יחזרו בשעה טובה להיות סגורים בגלל הקורונה. באותו עניין, הממשלה החליטה שהמלונות באילת יישארו סגורים. מי שבנה על חופשת חנוכה בעיר, כמו שאומר הפתגם באילת, כשנגיע לגשם, נקפוץ ממנו. מי שבכל זאת רוצה קצת נופש, מוזמן לבלות בצימרים ביוב, ייתכן ותאריכו סירחון בכל העיר תושבי ירושלים אותו דבר עם הכנסת התחזית לשבוע הבא מזג האוויר יהיה נוח וגמו אצלי אין צפי לסערות עד כאן עובד מהבית עשרים תשמרו על עצמכם נפגש בגל השלישי ברוכים הבאים לעובד מהבית! <עובד> <עובד> <עובד> <עובד> <עובד> מה? זה קטור זה עכשיו בעיה, נגיד שלב. איך שבא. אני אעבוד מהבית שלי? מה יש לך אתה? איך אני יכול להיכנס במקלחת בבית שלי? תשע נפשות? אתה יודע כמה זמן אני עומד בתור שם? בחיים לא התקלחת. אתה יודע עד שאני כבר מעדיף לתק... להתקלח עם הצינור בחצר. אתה אומר לי להתקלח מהבית? יש לי ילד קטן, בחיים לא ידע מה זה מים חמים. בחיים, בחיים. יש את השמפו הזה עם דמעות, בלי דמעות. הוא כל הזמן בוכה כי הוא בכלל לא נכנס, לא קשור לדמעות. מה אתה עשה לפעמים של לא משנה, זה מקצוע, שאלה פעם, לא חשוב. תעבור, תעבור. יש פה אנשים מאשדוד? תשמע. כן, ואפרופו קודורסה, חפשו קטע שלו עם יוסי אטיאס, שהוא רובו שם טיפולייתותרפיה, כי הוא מנסה גם להיות מציל שם, וזה גם קורה. לא מצליח לו כל כך. כן. עכשיו, כשהשעה, די מאוחרת. 2:57 משהו, ונראה לי שאנחנו הגענו לסוף... סוף השעה. סוף השעה שלנו. ככה, עבר מהר, עם אניפריד ששרה לנו בשוודית. אני נהניתי. אה, זה היה טוב. אני גם, אני גם. אני מקווה שגם אתם. כן. ואם חס וחלילה לא, אז פשוט תלכו ותשמעו את פרננדו באנגלית, והכול יהיה בסדר. אנחנו נסיים. אם? לא לפני שנגיד תודה לאמירה. תודה לך, אהרון. ותודה לדותן. ותודה לכם שאתם אה, מלווים אותנו אה, בנאמנות. ותבואו גם שבוע הבא. בוודאי. אותו יום, אותה שעה. כן, יהיה, יהיה נחמד. אנחנו נסיים mm -hmm. עם צביקה פיק מתוך הסרט שלאגר, השיר שהוא הלחין, אסי דיין כתב, וזה לא, לא, לא, לא שיר הפרחה הפרח בגרסה שלו, זה אלא... נקרא גראז'. בבקשה. הפוזה קורה, הפוזה ישנו, הפו מתחילה אחרית הימים, אשתחת רכבו ותחת פגשו. זהו, אנחנו נפרדים מכם, ונאחל לכם שבוע טוב, תישארו בריאים, ובשבוע הבא נשתדל לעשות לכם שמח במצב טוב גם כן. ביי. לאוויר, בין הפייס לריגולש, בין המנועים צומח שיר, אספיר סגינדל הגרש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 הפוזה יש לו, הפה מתחילה אחרית הימים, ניגר ברצנדסים דשפורס. מלילה אילת נביאה תירבץ, חרבותם לניקלים, והחלוטה לפולישמקס. וחיטטו חרבותם לניקלים, והחלוטה לפולישמקס. אז ב...